Einziges mit einer rostigen Rasselkette behördlich zugelassenes Gespenst auf Schloss b u r g e c k So steht es für alle Ewigkeit ganz oben in der hölzernen Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter der das Gespenst in seiner Holztruhe haust. In meiner vermoderten Holztruhe? Äh, ach ja, ja, ja, natürlich, natürlich. Dort oben haust Huibu in seiner vermoderten Holztruhe. Seitdem ihn irgendwer vor 400 Jahren an einem Freitag, dem 13. aus dem fröhlichen und fidelen Ritter in das Gespenst Huibu verwünscht hat. Um Punkt Mitternacht. Also, wer erzählt hier, ich oder du, Huibu? Aber ohne diese vermaledeite Verwünschung wäre ich niemals ein Geist. Das ist wahrhaftig wahr. Seit seiner Verwünschung m u s s t e der Geist allnächtlich zur Mitternachtsstunde mit seiner rostigen Rasselkette laut durch das Schloss spuken. h u i b u h u i b u Hui-Boo! Hui ja, ja, ja, ja, wir wissen ja, dass du es kannst! <lacht> eifrig, eifrig hatte h u i b u herumgespukt und alle ehemaligen Schlossbewohner vergrault. Bis er nur noch allein mit dem alten, kurzsichtigen und schwerhörigen Kastellan auf b u r g e c k übrig geblieben war. Doch dann hatte Seine Majestät König Julius der 111. Schloss b u r g e c k geerbt. Gleich in der ersten Nacht hatte das Gespenst dem neuen Schlossbewohner bei einem Auftritt als Mumm der Kopfschmeißer seinen Kopf in die Himbeersuppenschüssel geknallt. Blaubeersuppenschüssel! Himbeer oder Blaubeer, das ist doch das Gleiche. Mitnichten. Ein König besitzt blaues Blut und speist stets Blaubeersuppe. Wie du meinst, Huibu. Auf jeden Fall waren der König und das Gespenst trotz dieses Knalleffektes bald gute Freunde geworden. Und nachdem sich Seine Majestät auch noch mit der bildschönen Prinzessin k o n s t a n t i a vermählt hatte, hatten alle zusammen viele haarsträubende Spukereien erlebt. Hui, Bei denen das Gespenst allerdings oft. Wehe, wenn du von meinen verhängnisvollen Reinfällen berichtest. Na, das hast du ja eben selber getan. Pechgeist. Cedrus m o d i u s An einem strahlenden Sonnentag drang vom s c h l o s s h o f lautes Gelächter herauf in die Fledermausturmkammer. Missgestimmt über die Störung erhob sich der Geist von b u r g e c k aus seiner vermoderten Holztruhe. Schlurfte kinnladenklappernd zum modernen Fahrstuhl und fuhr hinab. Aber als er blinzelnd unten aus der t u r m f o r t e trat, sauste etwas blitzschnell an ihm vorbei, sodass er erbost aufbrauste. Alle, witz doch mal! Julius, k o n s t a n z i a habt ihr das bemerkt? Diese Drahteselkutscher wären mir um Schattensbreite über die Zehen gefahren. Aber doch nicht mit Absicht, Hui-Bu. Das kommt nur davon, weil unser Besuch dich nicht sehen kann am helllichten Tag. Trotzdem. Es sind Tommy und Tina mit ihrer Gouvernante, Lady Laramie. Sie kommen geradewegs aus England geradelt und sind sehr nett. Sehr nett? Ja, wirklich. Sehr nett nennt ihr diese Infamie? Oder habt ihr etwa jenen a u f b r i n g l i c h e n Eindringlingen gestattet, auf unserem Schloss so einen geisterstörenden Spektakel zu vollführen? Sorry, entschuldigen Sie vielmals, Majestät. Mir war so, als hätte sich wer beklagt. Sprechen Sie mit irgendjemandem? Vergebung, Lady Laramie. Darf ich vorstellen, vor Ihnen steht unser Schlossgespenst Huibu. Oh, angenehm. Allerdings erblicke ich niemanden. <lacht> Tagsüber pflegt sich unser Gespenst üblicherweise unsichtbar zu machen, wohingegen es in der Nacht umso d r ä u e n d e r erscheint, wie ich als Kastellan vorwarnen möchte. Oh, toll, ein Gespenst, das wird lustig. Mann, dem werden wir schon was vorgeistern. Shocking, Tommy Tina. Wir sind hier zu Besuch. Und wenn sich unser Gastgeber einbildet, ein Gespenst zu haben, habt ihr nicht zu widersprechen, sondern höflich zu nicken. Auch wenn wir in England die einzigen und besten und gruseligsten Geister der Welt besitzen. <lacht> Julius? Julius, habt ihr diese Beleidigung vernommen? Erst walzen sie mir fast die Zehen platt wie Flundern und dann bin ich noch nicht einmal vorhanden. Diese hergelaufenen Drahteselstrampler leugnen einfach mein Dasein. Bitte beruhige dich, Huibu. Und sei nicht wütend, liebes Gespenst. Ich will mich aber nicht beruhigen, ich will wüten! Und sobald die Geisterstunde heranbricht und die u n h e i l ä u l e ruft, werde ich ihnen ihre Drahteselkutscherei fürchterlich vergelten, so wahr ich Hui Buu das s c h l o s s g e s p e n s t bin! Hui Buu, Mallefitz und Drahteselgesindel! Mit einem ellenlangen Bannfluch auf den Lippen entfernte sich das Gespenst vom Schauplatz seiner Demütigung. Oben in der Fledermausturmkammer ergriff es grollend sein Buch. Spuken leicht gemacht für jedermann und begann eifrig darin herumzublättern. Aber keine der Gewandungen wollte ihm diesmal behagen. <lacht> Ob ich ihm als weißer Abt erscheine? Nein, nein, nein, nein, das ist ja viel zu würdig für diese respektlose Bande. Oder, oder wie wär's mit dem roten Rächer? Mitnichten, mit mein scheußliches Scharlachrot ist ebenfalls zu schade für die Banausen. Und der zähneklappernde Totengräber ist auch noch nicht das passende für die hergeradelte Bagage. Aber hier, hier habe ich etwas besonders g r u s l i c h e s und Grausliches, das Ihnen Angstschauer einjagen wird. Ich werde Ihnen als verhungerter Räuber Galgenstrick erscheinen und mit meinem spitzen Dolch die Zehenquetscherreifen zerpieken. Ja, ja. <lacht> Das ist ausgezeichnet! Äh, äh, wo hab e ich denn das verhungerte Räuberkostüm? Wo, Ah, ja, hier, hier hängt es am Haken und der Galgenstrick ist auch dabei. <lacht> Wenn Sie mich dermaßen erblicken, werden Sie mein Dasein Ihr Lebtag nicht vergessen und noch Ihren Urenkeln haarsträubendes zu berichten wissen. <lacht> Eilig schlüpfte Huibu in das geflickte Kostüm des verhungerten Räubers Galgenstrick. Das war gar nicht einfach, denn durch die vielen mitternächtlichen s c h l e m m e r m a l e mit seinen Freunden war inzwischen das Flickenhemd ein wenig zu eng oder das Gespenst etwas zu dick geworden. Doch das störte Huibu nicht im geringsten, und als er sich auch noch das ausgefranste Stück Strick um den Hals gewickelt und seinen spitzen Dolch im Gewand versteckt hatte, wartete er voller Tatendrang auf den Beginn der Geisterstunde. Endlich schlug die Fledermausturmuhr zwölf. Wie ein unheilvoller Schatten schwebte das Gespenst mit dem Fahrstuhl in die Tiefe, huschte über den mondbeschienenen Hof ins Schloss und schlich durch die hallenden g ä n g e bis sein geisterhafter Blick auf das Ziel seines Fluches fiel. Ha! h Dort stehen die vermaledeiten Drahtesel direkt vor der Speisekammertür. Noch drei Schritt und. Hä!、Hey, ha, halt! Halt! Halt! Nicht fest! Halt! Los! Halt! Los! h i h r i h r zieht und zerrt m i r ja den Hals! h a u f a Nanu? was ist denn das? Gar keiner da? Weit und breit ist kein sterbliches Wesen anwesend. Also, ich fürchte, ich habe mich mit meinem eigenen Galgenstrick um die Türklinke gewickelt. Aber als Schlossgeist bin ich so manche Verwicklung gewöhnt. Und Schuld hat nur diese niederträchtige Unheileule. Warum schreit dieses verfemte Vieh bloß nicht? Es hat doch bisher stets seiner Pflicht genügt. Mit grimmigem Grinsen und gezücktem Dolch umkreiste das Schlossgespenst seine Opfer, wobei sein Blick immer wieder auf die verheißungsvolle Speisekammertür fiel und sein Appetit von Augenblick zu Augenblick wuchs.、Mhm. Bei allem, was da spukt, der Anblick ist ein Fingerzeig. Bis sich diese widerspenstige Eule muckst, werde ich mich noch ein wenig stärken. Umso schreckensvoller wird dann meine geisterhafte Rache ausfallen. Leise, leise, die Türklinke heruntergedrückt und hineingeglitten. Na nun, leer.、Hm. Leerer? Noch leerer? Herr Am leersten nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Hier lauere ich und frage mich, wer hat meine Speisekammer geplündert? Kein Braten, keine Torte, kein Wein, nur eine schäbige Büchse. Nun ja, in der Not begnügt sich der Geist auch mit Resten. Die, diese verhexte Büchse geht so schwer auf. <lacht> oh, hab ich mich verschreckt. Ein roter Spuk aus der Büchse. <lacht> reingefallen. <lacht> sie angeführt. Rasse lahm, Lady l a r a m i e Ach, da sind sie ja, die Ausreißer. In der Speisekammer. Wie nicht anders zu erwarten, beste Lady l a r a m i e Oh, Tommy und Tina, was treibt ihr hier zu so später Stunde? Wir haben nur ein wenig von dem Braten probiert, Lady Laramie. Und etwas von dem Kuchen gekostet, Lady Laramie. Es reicht reichlich, möchte ich als Kastellan hier zu bemerken. Auf einmal kam eine Gestalt mit einem grauen geflickten Hemd und einem ausgepfanzten Strick um den Hals hereingeschlichen. Und wo ist dieses Strickhemden gestaut? Ich weiß nicht. Plötzlich war sie fort. Aha. Und wer hat diese Büchse mit der Springfigur aufgestellt? Ach, das sollte eine Überraschung werden.、Ja. Aber Tommy und Tina. Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt den Unfug lassen? Im Übrigen wisst ihr ganz genau, dass es so etwas wie Gespenster allein und ausschließlich in England gibt. Also, ab mit euch ins Bett. Jawohl, Lady Laramie. Sofort, Lady Laramie. Good night, people. Julius, Julius, du lässt diese Speisekammerlehrer ungeschoren von h innen ziehen? Tja, du bist eben zu spät gekommen, bester Huibu. Hüp, h ü p Als mir dieser Spukkopf aus der Büchse entgegensprang, da hatte ich mich vor Schreck glatt verschluckt. Aber hui-bu, das war doch nur eine Scherzbüchse. Nur ein Scherz, sagst du, nur ein Scherz. Seit über 400 Jahren bin ich hier Gespenst und noch nie hat es wer gewagt, mit mir zu scherzen. Wenn ich unserem Geist vielleicht zur Besänftigung aus meiner Geheimspeisekammer ein Stückchen Torte anbieten dürfte. Geheimspeisekammer? Interessant. So,、oh, bitte sehr, es ist zwar nur Sahnecreme-Torte mit Schlagsahne, aber.、Äh, Wenn du mich so freundlich bittest, will ich dir deine Bitte nicht abschlagen, Kastellan. Doch hernach, hernach werde ich mich sogleich noch besser wappnen. Kauend und schmatzend enteilte Huibu. Und kaum hatte er oben in seiner Turmkammer den letzten Bissen heruntergeschlungen, Stieg er hastig in seine Rüstung des Ritters ohne Furcht und Tadel. Alsdann ergriff das Gespenst sein langes Schwert und begab sich klappernd und klirrend wieder hinab ins s c h l o s Aber als es seine eisernen Schritte an der Bibliothek vorbeilenkte, ertönte von innen leises Flüstern und Kichern. <lacht> hier, hier hinnen weilen diese vorlauten Wichte,、ah, das trifft sich ja vorzüglich. Obwohl die schlafmützige Unheileule noch immer nicht gerufen hat, werde ich vor den entsetzten Augen dieser Widerlinge meinen gefürchteten Gruseltanz aufführen und mich dabei mit dem Schwert kurz und klein schlagen, so dass sie vor lauter Schauer Starren. Ja, und damit Ihr Grauen umso größer wird, werde ich Ihnen dieses Mal nicht durch die Tür, sondern geradewegs durch die Wand erscheinen. Und, und,、uh, Mit triumphierendem Blick um seine bleich aus dem Visier ragende Nase drang das Gespenst lautlos durch die sich öffnende Wand in die Bibliothek. Stand eben im Augenblick hinter Tina, die gerade über eine alte Schrift gebeugt war. Oh, toll, Tommy, lies mal! a u f diesem Schloss soll es tatsächlich ein Gespenst geben. Hier steht es schwarz auf weiß. Zeig mal her. Seit über 400 Jahren tragt auf Burgeck das, das Schlossgespenst f r e b u sein Unwesen. j a Und wenn du dich umdrehst, steht das Gespenst leibhaftig hinter dir und vollführt seinen schwerterschwingenden Gruseltanz. Und wenn du dich umblickst, steht Tommy direkt hinter dir und gibt dir Zunder, alter Poltergeist, da! Puh! Was fehlt? Was für ein Zeug! Juck und Niespulver zugleich! Das zickt und zwackt und beißt und kränkt in meiner Rüstung! Wie, wie tausend Brennnesseln! <lacht> oh, oh. dieses tanzende Eisengerippe! In der Nase wie Millionen Arbeit! <lacht> du s o l e s da ein Hausmahl z e i t <lacht> Sieh nur, der Eisenmann hüpft von einem Bein aufs andere. <lacht> der zuckt dann mit dem Arm wie ein Hampelmann und wackelt mit dem Kopf, bis alles an ihm klappert und k l r r t Jetzt schnell der l i e Springt über den Tisch! v o Stuhl zu Stuhl und tanzt mit grässlichen Gemassen auf dem Schrank herum. h o h i h i Hoho! Hoho! Ui! Und rein piekt und sticht und stößt und stutzt und juckt und schabt er sich mit dem Schwert an allen Ecken und Enden. Gift und Galle, Hölle und Blut, ich könnte mich vor Pein g l a t durchbohren und die Wände hochgehen. Aber, aber diesen Mohrenkopf da, den nehme ich dennoch mit. m hm, h Oh, m a n t i n a das ist wirklich ein richtiges, echtes Gespenst. Guck doch, es läuft Katzen gerade die Wand hinauf und kreuz und q u e r über die ganze Ach, Decke. Halt, halt, halt, ich verliere. s i t ich verliere meinen eigenen Kopf. h s h t Winter, was ist hier los? Oh, Tommy, Tina, was macht ihr noch in der Bibliothek? Ihr solltet längst schlafen. Lady Laramie, ich wollte nur in einem Buch lesen und mit einmal stand wie aus dem Boden gezaubert ein eiserner Geist hinter mir. Ach, und ich stand hinter ihm <lacht> und habe ihn eine Portion Juck- und Niespulver verpustet. b <lacht> Ihr hättet erleben sollen, wie der losgesaust ist. Die glatte Wand hinauf und über die Decke. Na, Schocking. Mann, war das eine Wucht. Wirklich. Beinahe hätte ich mich gefürchtet. Oh, Tommy, Tina, wie oft soll ich euch noch sagen? Erstens existieren Gespenster nur n bei uns in Old England. Und zweitens benimmt man sich s e i n e m Gastgebern gegenüber höflicher. Aber eben war das Gespenst noch leibhaftig da. Und als sie hereinkam, ist es mitsamt seinem Kopf unterm Arm verschwunden. Ach ja, ich wünschte, ich wäre verschwunden. Du meine Güte, du bist noch hier, Hui-Bu. Psst, nicht so laut, Julius. Die Gemächer haben Ohren. Du meinst die Wände? Das ist ja das Malheur. Ich selbst stecke in der Wand. Bitte scheuch sie von dannen. Ach, diese Blamage, diese Blamage, wenn man mich entdecken würde. Ja, ja, ja, ja, hör auf zu jammern. Ich werde mein Möglichstes tun, Hui Bu. Lady l a r a m i es e ist wirklich spät. Am besten, wir vergessen die ganze Angelegenheit und begeben uns alle zu Bett. Sorry, ich bin untröstlich, dass wir solche Unruhe auf Schloss b u r g e c k bringen. Also kommt, Kinder. Jawohl, Lady Laramie. Sofort, Lady Laramie. Angenehme Nachtruhe, Majestät. Hoffentlich ebenfalls, Lady Laramie. Sind Sie fort, Julius? Ja, du kannst aus deiner Wand heraussteigen, Huibu. Das ist doch mein Unglück. Ich möchte, aber ich kann nicht. Ich stecke bis zum Bauch im Gemäuer fest. Ich glaube, ich träume. Nein, du wachst, lieber Julius. Es war nämlich so, also, als ihr plötzlich mitten in meinem Geistertanz erschien. t Da wollte ich verschwinden und bin aus Versehen nicht mit dem linken Bein zuerst durch die Wand gegangen, wie das in meinem Buch Spuken leicht gemacht für jedermann vorgeschrieben ist. Also mit dem rechten Bein? Mit n i c h t e n mit dem falschen Bein. Das kommt davon, wenn man kopflos handelt, möchte ich hierzu e r g e b e n s bemerken. Tja, und wie gedenkst du da wieder herauszukommen, Huibu? a c h wenn ich das wüsste, wäre mir wohler. De, de, falls Majestät es wünschen, könnte ich mit diesem von Handwerkern liegengelassenen Hammer und Meißel der s t e i n w a n d zu Leibe rücken. Sehr gut, Kastellan, e ich wünsche. Ja. Nein, nein, aufhören, aufhören! Ihr schlagt mich ja i n z w e i Eher bleibe ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in dieser Mauer stecken! Das wäre auch nicht das Tragischste. Dann hätten wir wenigstens unsere ungestörte Nachtruhe. Julius, sag diesem Kastellan, dass ich ihn verachte. Und sobald ihr mich hier herausgeholt habt, werde ich ihm den Gar ausmachen. In diesem Fall bitte ich, mich vorsorglich empfehlen zu dürfen, Majestät. Sei friedlich, Huibu! Hast du denn gar keinen Geistesblitz? Wir können deinetwegen wirklich nicht das ganze Schloss einreißen. Da bliebe ja nur noch ein Trümmerhaufen zurück. Zurück! Zurück! Das ist die Lösung! Zurück! Dass ich nicht früher drauf gekommen bin, ich muss einfach zurückschreiten. Dann komme ich von ganz allein aus der Wand heraus. Da, da. Hoppla! Schon bin ich draußen. Na, frohlockt ihr, dass ich wieder heil bei euch bin, Julius? Und wie? Hoffentlich gibst du nun endlich Ruhe. Wie kannst du so etwas von mir verlangen? Als Gespenst muss ich doch spuken. Aber diese Wichte da. Justit, die, die nehmen mich überhaupt nicht für voll. Sie verhöhnen und verspotten mich.、Mit、dabei habe ich ihnen so einen gruseligen Geistertanz vorgeführt.、Oh, ein Jammer, d a s s ihr mich nicht bewundern konntet. <lacht> Mit einer Portion Juck und Niespulver in der Rüstung kann man wohl gruselig tanzen. <lacht> Neunmal klug, dieser Kastellan. Ich muss schon wieder niesen. Bitte, bitte nimm mal meinen Kopf und schnaub mir die Nase, Julius.、Yes. Deine Niespulvernase hat mich angesteckt. Aber vielleicht könnte dir der Kastellan behilflich sein,、ja. wenn ich ihm deinen Kopf weiterreiche. Ich bin so frei, obwohl ich mein Schnupftuch ebenfalls benötige. Hä? <lacht> h Oh, Schiff. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Noch ist die Mitternachtsstunde nicht verronnen, und sobald die u n h e i l ä u l e schreit, werde ich all die Schmach und Schande schaurig ahnden. Drum reicht mir rasch meinen Kopf und weicht beiseite. Der Spuk nimmt von neuem seinen Lauf. <Musik> Bevor seine Majestät und der Kastellan ihren gespenstischen Freund aufhalten konnten, war Huibu aus der Bibliothek gehuscht und hetzte quer durch das Schloss bis hinauf in die Fledermausturmkammer, wo er entsetzt zurückprallte. Denn mitten in der Kammer stand in einem weißen, wallenden Gewand eine kreideweiße Gestalt mit glühenden Augen und drohend erhobenen Armen. Bei allem, was da spukt, ein fremder Geist. Oh, warte nur, du wirst nicht lange geistern. Weiche von hinnen und zittere vor mir, dem Schlossgespenst. Hui, boo! Fliehe dimmern vor mir, dem Bettlackengespenst. Boo, hui! Boo, hui! hui.、Uh, schlottere, denn ich werde riesengroß. s c h l a t t e r e ich werde noch riesengroßer. Winsle,、uh, wenn mein Kopf geflogen kommt! w i m m e l e wenn mein Kopf geflogen kommt! Alles böse zugleich, noch niemals ist mir wer über den Kopf gewachsen und hat mir seinen Kopf gegen meinen Kopf geschleudert! a h Betrug! Schändlicher Betrug. Ein Kürbis. Das ist ja bloß ein ausgehöhlter Kürbis. Ja, der Geist, das sind bloß wir. Ja, wir stecken unter dem Bettlaken. Ich habe Tina auf die Schultern genommen, um dir auch mal was vorzuspielen. Ja, ich habe mich erst gar nicht getraut, weil dein Geistertanz vorhin so gruselig war. Schließlich bin ja ich auch das einzige echte Schlossgespenst auf b u r g e c k Und ihr hättet mich vor ein paar hundert Jahren erleben sollen. Hoho, da habe ich noch tausendmal grässlicher getanzt.、Ah, allerdings das mit dem Juck. Und Niespulver, das war wirklich schändlich von euch. Verzeihung, liebes Gespenst, doch dass du mir meinen Mohrenkopf gemaust hast, war auch nicht sehr freundlich von dir. Es sei uns verziehen. Na, Na gut. gut. Aber niemals dieser widerlichen Lady. Niemals. Ja, wir sind extra heraufgekommen, um dir beim Vergraulen der Lady zu helfen. Ihr mir? Ja. Wollt ihr mich abermals beleidigen? Na, wenn du nicht willst, können wir ja wieder gehen. Volliges w e i t e r w a n g e l n Huibu! Nein, nein, ver verhart, v e r h a r t Hättet ihr zufällig, mh, zufällig einen kleinen Imbiss für mich zur Stärkung? Ach, ich dachte, Geister hätten niemals Hunger! Oh, oh, oh, so, sogar geisterhaften Hunger! Leider lässt man uns ständig darben. Hier, ich habe noch einen Keks aus der Speisekammer! Oh, oh, gespenstischsten Dank! m o mop! Jetzt nur rasch aus dieser unbequemen Ritterrüstung steigen und in meine Schreckensrolle als schieläugiger Kutscher schlüpfen. Nein, nein, noch, noch schrecklicher werde ich eurer Lady als Mumm der Kopfschmeißer missfallen. Warte <lacht> <lacht> <lacht> mal ab. Schon stecke ich in meinem schwarzen Umhang und in einem der beiden hohen Stulpenstiefel. Nanu, Nanu, mein anderer Stulpenstiefel hat sich in nichts aufgelöst. <lacht> Aber du hast doch alle beide an denselben Fuß gezogen, Hui-Bu. <lacht> Na, ist auch gut. Dann brauche ich jetzt nur noch den Spieß. <lacht> ich fresse einen Besen. Was willst du denn mit dem Spitzen Pike? Damit werde ich der Lady Beine machen. Also voran, packt euren Kürbis und schleicht voraus. Ich schwebe mit meinem abnehmbaren Kopf hinterdrein. Ja, Hui-Bu! <lacht> Gemeinsam verließen das weiße Bettlakengespenst und der schwarzgewandete, spießbewaffnete Schlossgeist die Fledermausturmkammer und schlichen schweigend hinunter über den einsamen Hof in das totenstille Schloss. Bis vor eine dunkle Tür, wo Tommy warnend den Finger an den Mund legte. Achtung, hier drin schläft sie. ich ahnte es bereits. Und worauf wartest du, h Ui b u Auf den Schrei der Unheiläule. Aber dieses widerspenstige, widerborstige Vieh bleibt auch diesmal stumm. o b a c h t ich fange an zu zählen. Ein Viertel, halb. Mann, zählst du aber komisch. Wir Geister pflegen stets so zu zählen, wie die Uhr schlägt. Also murmelt mir nicht dazwischen. Muss ich nochmal von vorne anfangen. Viertel, halb, drei Viertel, um. Izzo、so、beginnt die Spukerei. Ui b u w h u n d e r s t o r m was soll dieser mitternächtliche Lärm? Kommt man in diesem alten Schloss überhaupt nicht zum Schlafen? s c h k e l l das Treppengeländer hinunter. Ich folge euch mit h u i b u o Fritz schnell schwang sich das weiße Bettlagengespenst auf das Treppengeländer und rutschte im Hui hinunter. Von dem schwarz umhängten Schlossgeist. Doch unten am Ende des Geländers prallten beide aufeinander und purzelten in einem wilden Knäuel zu Boden, wobei Hulbu genau auf seinem Spieß landete. Und da war auch schon die schimpfende Lady mit gerafften Röcken die Treppe herabgestürmt und riss dem weißen Geist das Laken weg. Oh, dachte ich es mir. Tommy und Tina. Nichts als Unfug treibt ihr. Jetzt wollt ihr mir wohl weismachen, ihr wäret das Gespenst.、B、mitnichten. Ich bin das wahre Schlossgespenst. Aber, ah, piekt mein eigener Spieß.、Oh, Vermaledeites Doppelpech. Es hat eins geschlagen und ich muss entschwinden. Hui, Buh. Schock, schwere Not. Was gibt es schon wieder, Lady Laramie? Tina und Tommy behaupten, sie hätten ein bisschen mit dem Schlossgeist herumgespukt. Und wo ist dieser angebliche Spukgeist geblieben? m ein Uhr pflegt e sich zurückzuziehen, falls mir als Kastellan dieser Hinweis erlaubt ist. Incredible. Alles Hirngespinste. In den Newspapers stand geschrieben, dass Geister einzig und allein bei uns in England erscheinen. Und unsere Newspapers lügen nicht. Basta. Komm, Tommy, Tina. Wir fahren jetzt mit unseren Raidern hinunter ins Dorf. Vielleicht finden wir dort endlich unsere Nachtruhe. Oh, schade. Gerade wo es so schön gruselig wurde. Im Namen meiner Majestät und meiner Gemahlin Constantia bedauern wir Ihre nächtliche Ruhestörung, Lady Laramie.、Äh, als Kastellan bitte ich mir e r g e b e n s zu folgen. Ich werde sogleich beflissen sein, für Ihre Abfahrt das Schlosstor zu öffnen.、Ja. Betrübt und gähnend sahen die Schlossbewohner den davonradelnden Besuchern nach. Aber im selben Augenblick, als die drei durch das vom Kastellan geöffnete breite Tor fuhren, erschallte in der Luft ein drohendes Flügelrauschen und ein markerschütternder Vogelschrei hallte über das nächtliche Schloss m u r k e c k Julius! Was war das? Ja, zum Kuckuck, was war denn das, Kastellan? Wenn mich meine Ohren nicht täuschen, würde ich vermelden, der Schrei der Unheil-Eule. Ja, ja. Was ist in mein Rad gefahren? Ich trete und trampel und komme nicht von der Stelle. Kastellan, sehen Sie, was ich sehe? Sehr wohl. Im Mund, hier steckt really ein Geist. Er zieht und zerrt mich mit unheimlicher Gewalt zurück. Ich will vorwärts und f a h r immer rückwärts. Oh, oh, Hilfe! Hilfe! Nein, nein! Hil die Lady radelt rückwärts die Schlosstreppe hinauf. Miladies Gefährt steuert genau auf den Fledermausturm zu. Sie saust die Mauer hinauf bis zur Turmspitze und kurft mit den Fledermäusen um die Wetterfahne herum. Meiner treu! Hoffentlich passiert ihr nichts. Schock, schwere Not, sie fällt. Achtung, ich erlaube mir, dero Lady vor dem Burgteif zu warnen. Da haben wir den Schlamassel. Die Lady ist in den Burgerben geschossen. Dort erscheint sie wieder wie ein Tropfmahnmal, falls mir als Kastellan diese Bemerkung gestattet ist. oh, oh die Newspapers haben gelogen. Schauen Sie mich an, Majestät. d i e s ist das Werk ihres bloßes Schlossgespenstes. Psst, Julius, Julius, erschrick nicht. Ich stehe unsichtbar neben dir.、Oh, ich merke es, Huibu. Was sagt ihr dazu? Im letzten Augenblick hat die Unheileule doch noch geschrien. So, so hat sie das. Ihr habt es denn nicht vernommen? Huibu, sei ehrlich. Du hast doch gemogelt. Alter Schummelgeist. Und、euch kann ich es ja verraten, als dieser schlafmützige Vogel sich ewig ausschwieg, da hab e ich selbst ein wenig Eulenspuk betrieben, und so konnte ich auch noch nach der Geisterstunde meine Rache vollbringen. Denn wer es wagt, an meinem Dasein zu zweifeln, den trifft mein fürchterlicher Fluch, so w a r ich Huibu, das s c h l o s der s p e n s t mit einer rostigen Rasselkette bin. Huibu! Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs>